بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ليوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين Wa mën se lëke tariqahum waqtada bi hedihim ila jomid dini wa bat. Falindrojmë Allahunë madhuruar dhe bim salavatn bi peygamberin sallallahu alaihi wa sallam. Dhe nbi shukëtëti i dhesneke dhe nbi të gjithë atate të cilëtën di e kun dhe të rasojnë. Rrugën atyre dherën ditën e gjëkim. Falindrojmë Allahunë madhuruar për të mirëtë shumëta dhe të panumërëta. Më të cilat në kanë dëruar neve i ma vizat Në krye tyre është këj islam Këknaci shpirtrore më të cilën i jetojmë E njofim zotin ton haq Të lartë madhreshmin ashto siqë kërkon ajin nga ne E kemi besuar ate ashtë se që duhet të besuar Kemi besuar pe i gamberin e ti dhe të tjerë që kanë qenë para ti Kemi besuar libra të shajta derit e Kurani madhruar Kemi besuar në gjalljen ditën e gjukimit Kemi besuar në krejt ate që kana ka kërkuar nga ne i mavizë dhe pejgamberi tina paça dhe shpëtimi i Zotit qof mbi të. Për çto që ne jetojmë në nur dhe në dritë të imanit dhe të besimit në të Madhin Allah, tebaraka we teala, elusim Allahun e Madhur, që të na ruajë këtë dritë dhe këtë nurin në zemrat tona, na forsai këtë nur dhe këtë dritë, jetojmë me këtë nur, të vdesim me këtë nur dhe të ngjallemi me këtë nur të ndëruar lëzër dhe mutra musliman assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh nëriju nëky të dunya ingarkuar nga imadhi allah me misyonet të shumta dhe të lajlashme me obligime të ndryshme obligim dhe i zotit zëllë shënëhu obligim dhe i kriyesa vë të allahot Obligim ndaj vetë vetës Me platë obligime dhe borë që njeriu në këtë dunja Zoti ka deshë dhe ka bërë kështu legjë Që njeriu mos të jetë krejt i lirë por të, por të ketë ngarkesa dhe përgjëgjësi Në bazë të këtyre përgjësive, dëtyrave, emaneteve Më të cilat është ngarkuar Edhe do të shperblehet nesër të zoti i ti dhe gjëfësis Kur do të dalë para ti, di të në gjekimi Pra njeri u ka hakka obligim Ndaj Allahut të madhëruar Ka hakka ndaj dhe obligim Ndaj vetë vetës si ti Ka hakka dhe obligimit të shumë da Ndaj kriesave të zotit Nuk ka pikë dëshim Se mbas obligimit që ka njeri u Ndaj Allahut të madhëruar Men njëher në radë Vinë prindrit e ti Me njëherë në radhvi prindrit e ti, njeri ju ka shumë obligime të mëllën dhe i prindrëve, ka haq të mëllën dhe i prindrëve, nuk ka njeri në rruzullin të kësor i cili ka mundësi, me i dalë haq e shprindrit, sa dhe që e këqyrë prindrin, sa dhe që e rëspehtan prindrin, sa dhe që e donë atëp, sa dhe që i përkushtohet me i shërbya tina, Asë njëherë nuk ka mundësi me i dalë atina hakesh Nga se ata janë sebep dhe janë shkak kreësor Që kë ka ardhur në këtë dunja Ata janë lodhur për te Ata janë gzuar për te Ata kanë vujtor dhe vuajnë për te Ata ndjenë se kanë pjesë të shpirtit femijun E në veçanë ti nga prindrit nama Njeriu ndai sa ikabligim mtimavsasonda i babes Allahu i mazruar në shum ajete koranore po edhe peigambëri alayhi salam në shum hadithe profetike Na ka treguar obligu shmerin dhe përgjilësin dhe dëtyrën dhe manetin që e kemi nda i prinderve Fëtë Allahu i madhruar, të bareke o tala, vë vësëjn al-insane bivali dhe ihi حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ نَشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ يَكَمِكْشِلُو أَرْنِيئُونَ يَكَمِئُردْرُو أَرْنِيئُونَ يَكَمِباراسِتُرْنِيئُونَ سِتُسِيلا تِمِرْنْدَاي پرِنْدِرْوِ انْوَچَانْتِي دَايْنَامَس سَتِي اتِلَقا بارْتُور اَتَ Nga një shtres, nga një fazë në fazën tjetër E ka bartur në barko në saj Ka hjekur dhe ka vujtur me te Ka pas të lashët më dha gjatë për ju dhe së shtatë zanis Kështë që pëthetë Allahot të me falin dërani mua Dhe të falin dërani prindrit e juaj Dhe se te onë keni me u këthyër Pra keni mu këthyër të onë Dhe në basë saj ka me ju logaritë Dhe keni me dhanë për gjëgjësi se si posilni ndaj Allahot të madhrua Gjithashtu për i gamberi Zotit Aleyhis Salam në shumë hadith e profetiket vërteta Ne të regën për gjëgjësin e ma dhe që ka njeriu ndaj i prindërve Dhe i qëtë një kulminacjen në këjë të obligimeve që ka njeriu ndaj i dikujtë Mirë po këto është një qështje të cilën, kemi për dëshirë të ashtje lojmë gjatë këtyre pak minutave në vijim. E aja është se prendrit, anëpse janë të mirë, dhe anëpse është oblikim njeriu me i ndëgjuar dhe me i respektua, nga një herë kërkojnë diçkan nga thëmijit e tyre, qka vijeni kundër shtimë e fjallën e Allahut të madhruar, dhe se si të tilë, njeri ju mbetet shumëher, në kitë rastë femiju, vazë apo gjallë, mbetet i hutuar, ata në dëgjaj dhe respekta i prindërin, apo ta dëgjaj Allahun e madhruar, dhe në kitë rastë, Njëri u dhije në mes të dy gjërave, që të dy atë janë të randa, nuk dënë cillën me marrë dhe cillën me lanë, me marrë bligimin, ndaj Allah hëtë madhruar, dhe me hidhru e prindin, nuk është lehtë, nuk është lehtë fare, është shumë vështir Me hidhruar prindin Por në anën tjetër Me knaq prindin Me kryo urdhren dhe obligimin e prindit Në logari Të hidhrimit e Allah Të madhruar Gjithashtu nuk është lehte është shumë vështir Tepër vështir Si është mundur që njeriu Ta hidhra i kryu Se në madhruar Të bareke o të ala Dhe në këtë rast dohet jet muslimani si qel taketat e qart se cilen me qi te para cilen interes cilen dobit cilen e pashon me shum ve cilen e pashon me pak sila pergjigjesi ve detyror ve ligim ka pesh matran urdrin do i vendai prendet apo urdrin dai allah ta zawaj Për të shëruar këtë më mirë Illustruj me një shambull Nga një sahabi I fejganberit aleyhis salam Një saad bin ebi ve qas Një djelash i ri I bukur dhe i embel I shtrajt dhe i të muar Një ri i mantur Një ri i mantur dhe intelektual Të cilin Allah vë kishtë pa isër Me një intelijens të shkaltjushme sa edhe është prej parëve të cilët u fotën në Islam, është prej parëve të cilët pranuan drejtën drit, e Allahut të madhruar. Ishte vetëm në moshën 17 vjeçare kur e pranoi Islamin në fillim, kreetin në fillim, pas që pejgamberi alayhis salam filloi të Thras njerëzit në rrugën Allahut të madhrua Dhe është interesant Shkako Islamit Shkako hyrjes në Islam Të këti dialo shëtëri Ishte interesant Shkako dhe arësia Ta dëgjojmë Se si tregon këvet Thët e pash një andër Tri dit para se me hyrje në Islam E pash vet vetën time Duk e hesur në përërësira të më dhaë Arsira pas Arsirash, nuk disha kam jamait dhe kam e shkuar, dhe rastë shtepash një dritë, dhe ishte në formë të hanës, dritë e fortë dhe e madhe, dhe fashte shkoi drejt asaj drite, e të dal prej asaj errësire të madhe, kur ofutane drejt e pas tre persona të cilët kishin arritur paramej, ai ishte Abu Bekër es-Siddiku, alihu radiyallahu anhu dhe zejd ibnul Harithë, dhe i pyta, nga kohë, sa kohë jeni këtu në këtë vend, tha na, vetë sa e mi futur në këtë dritë, nuk është mëti dhe mi më dual gjumi, dhe pastaj, on dala dhe mëndova, dhe të një sërmen, kuptova se këta tre njërzë, ishin futur në islam, e pastaj, lypa pejgamberin me tako, Alejhis Salatu As-Salam, dhe takoha pe i gamberin dhe ashtriva doren dhe u bëra musliman. E prënoha nurin dhe dritën Allahut të madhrua, dhe thët një kohë të gjatë, kam qeni katërt i me islam pas këtyre tre bura dhe të mëdhej, gjegjësisht pas e bubekrit, Alijut i cile ishte femi Por edhe zejdi ishte femi dhe iri në atëko Nana Tina Ta shë ta lidhëm me respektin e nanës që ka njëriu Sepse këtë e kemi për temë dhe për qëlim Nana Sadit Ishte një grua cila ishte shumë e vendosur Në vendimet e saja që i mërte Kishte një personaliteti mjaftë të që mua Dhe të ngritoru Kishtë një personalitet mjaft të veçanë dhe sadi kishtë vend të madhë në zemrën e saj e cile dënë të sadin shumë. Po sa nana kuptoj se sadi o fot në islam e prënej dritën dhe nurin Allahut Azogel u larguen nga idhujtarija dhe paganizmi, Dashmë sade nuk i kanë shtrohet edhe nuk i bie në sejdë Lat dhe Uzza dhe Manate e tretë e tjetër tire tri idole vetë të cilat na i ka cekur Allahu madhrua Latit dhe Uzzas dhe Manatit që kanë qenë zota dhe idhuj idole kryesor në Mekën e Shejt por edhe shum zotrave të tjerë nuk i bin në sejdë por i bjën tashmë Allahu te madhruar nana ti e cila ishte dhe mëtej irojtare dhe paganë ishte më shrike, dënë më qmendur, kur dëgjën se birë i saj, ka dalër nga feja tyre, feja të parëve tyre, feja së të rgjëshve të tyre, e si është mundur, djali i saj me i mirë, dhe djali i saj me i menqëri, dhe djali i saj me i dashëri, më ndruar fenë, më hyë në fenë e Muhamedit, në fenë e Fokarave, në fenë atyre të cilët, ende janë pakë, Dhe janë të vartë, dhe s'kanë asë gjahë, një gjahë t'ilë është të pamundur, dhe pa kapshme, për mendjen e nanës e sadit. Andaj, nga këparem, e thirë sadin birin e saj, dhe i zëtohet sadit në zotrat e tyre, që i kishen, se asë nuk ka me hangë, asë nuk ka me pi, asë nuk ka me hyë në njëhije, për deri saë, Ti mësë këtë fejhesh në fejnë e të parve, e talesh këtë fejë, në të cilën një futur rrisht të zënë tërë. Natyrisht, ishte një sfid e ranë dhe një sprov e madhe, për sa adin, radhi Allahu anhu, Allahu qofti këna qërë me te. Sprov e randë dhe e madhe, nuk është letë më zëtuar nana, sa asë nuk kam me hangë, asë nuk kam me pi, për deri sa te, mësë ti në nështrohesh, urdrave dhe kërkesave të mija sa dhe mbetën në një pozit shumë të palakmueshme atje Islami zërvendë zàmran e tij në shpirtin e tij dhe gradualisht nuri vet dritë Allahu ta zëvojel po departon në kret e enët në kret e indet dhe and e jokut dhe venat dhe trupin e tij në të tërën dhe në gjymtyrë të tij ve po jetë Islami dhe nuri i dritë i dhe kje dritë i shpirëtën dhe në zemërë dhe në trupin e ti, si kurse gjaku i cili pëhet, por në anën tjetër, e dënë të namën shumë, e qëman të namën shumë, dhe kush është ai i cili nuk e dënë namën, nuk e qëmanë namën, nuk e vlerësë namën, vetëm se një njëri i marë, i cektë, i njërandë, Allah hunaruj nga njërës të tilë dhe ve pra të tilë. Filimisht, sa di përdorë një politikë të mirë dhe të butë, ju të randë dhe të vrash dhe i thëtë nënës qalu të i nënë ha dhe pe dhe më zvuaj dhe më së lëdh Se onë e kam prënu fenë me dëshirë Dhe mundohet me siel fakte dhe argumente Se një hapin dërmarë Nga birë i saj është me dhenë Dhe nuk ka gjatë keqën e te Mirë për nana këmgulli Në zëtimin e saj Në greve në urisë Që e qua e mneset në kohen bashkohore Dhe ka luan disa ditë radhazit Dhe aje po që ndronë në besnik Ndaj fjales e dhenë Ndaj zëtimi të saj As nuk të hanë As nuk popinë Ja as nuk po futet në njihe, tan ditën po rënë diell, prapë e maltrata në vetveten, po e torturon vetveten dhe më nda pak ditëve, ajo lodhet shumë, thahet, terë dikura lëshna e buçishia, nuk mundet më as më të çun kom, as më dal peri ashta, sa ditë po i vështersohet, sporova po i vështersohet ku provim, s'çkat bëj, po ndal edhe po kujtohet, na në paskontë postë dhe të shkrihet për shdo dit, po vje deri të vdekja, ata respektej nanën, ata ndëraj nanën, ata dëgjëj nanën, e që dal nga dini ri, nga kje fej e re, e cila ja kanë bu shur zemrën, dhe ja ka është qyër shpirtin, apo të ngulli kam, dhe të që ndëraj në fej, i fort me Allahën e madrua, i lidhur me pejgamberin e bekuat, a lejhiss salam, pa më varsisht, se a, pa i të nama, A nuk pa i tonë, pa më varësishtë, sa i vjenë mirë, apo nuk i vjenë anës, në kitrasë, sadi duhet të vendosë, kahtja manë, dhe pa ku i tuar gjatë, vendosë, vendosë atë qka duhet të vendosë, atë qka nuk u zëndryshë me vendosë, juve të më sadi, por sot, edhe sotë, edhe nese, asë një djeleshë, asë një vajzë, e menqor dhe intelektual dhe cila në zemrën e saj i përshan dhe i tlen fjallë Allah, ilahe illallah, Muhammedur Rasullullah me qitë për para, dëshiren dhe vullnetin, urdhën dhe obligimin dhe kërkesen e prindrit kur është në, në pytje këdrimit madhët Allah azzëvo gjellë, kështu dhe preje dhe sadit dhe kësaj radhët i vendoso dhe i bindur përshkën të shtepia, e sa etina të nana ti dhe përfët nanes në dëgjëhoj nan, Wallahi, i sili ka kryua, toke në dhe qej, një qenë shpirëta me i pas njën nga një mët dal, sa adi nuk ka më këthyë e në finë tande, por më mirë, aha dhe pe dhe në gjallë jetën tane, e vazhdo jetën tande sepse me këto kërkesat tua me kët grev dhe me zëtim, kje kët zotim e ke kot këpun ka marr funderin ditën e Kiametit kur nana koftan sënçeritetin ve vendos shmerin e birit të saj sa ai ka vendosur me qëndruar i fort në dinin e Allahut më buruar në fen e re athar nana filan me hangara ve mpi qëшто duhet vlazar mu Suliman motra mu Sulimani Të jeni ti djalë dhe vajza, fortë dhe i fortëve e lidhur me Allahun e Madhruar, ne ju porosisim dhe ju apelojm dhe kërkojm nga ju që të jeni pranë prindërve, ti respekto ni prindërit, ti doni prindërit më shumë se çdo ken tjetër, sepse Allahu i madhruar ka kërkuar prej njerëve diçka të till, por kur jeni në pyetje, hidhri mi të mave Tallah Azzë o gjellë, mësë rëspekte i tyre, nuk vjen në shprejhje dëshira dhe vullneti i prindit. Edhe nëse zëtohet, edhe nëse bënbej, edhe nëse në ahidrohet, edhe nëse në malkon, edhe nëse lutët kundër neve dhe të bëndë qka të bëj, nuk kemi lëgari të ahidrojmë Allah më në madhruar e të knaqëm namen apo baben, sepse thjesht, e keqç nuk e ka mirë e të keqës nuk i thohet mirë e ka gabim nuk e ka qëlluar për lidhje me sadit dhe qëndrimin e tij burroror dhe islam dhe meritor Allahu i madhruar, ka zbrit ajët kur anor, i sili dët lëzohet, dërën ditë në gjëkimit, fatë Allahu azzë vë gjëll, në bashëdëm të ati ajëti, në të sili në lëzohet mëheret, vë ingja hedake, ala anë të shrekëbih, ma lejse lëkebih i alimun, fëla të të tërë hëma, vë sahibë hëma fëtë dënja ma rufë a, dhe nëse të luftojnë ata të të të të të të të të të të të të të t përturës, qëfar dhe luftë që përdori, ndajteje me i bozotit shërkë të barëke o tala ma lejse leke bi hilmun felatot e hëma mos i dëgjë ata mos i respekto ata pra askan qëshë në frindrit e tu të cilit janë më të dashër o sahib hëma për dëmje ma arufa ndërsa në qështjet e dënjas sëllë ndajt hyre mirë në qështjet e raporte të dënjas qofshën e dhe më shrik, i dhejtar, pagan, ateista, komunista, letjen që ka tjen, e ke për obligim, mësil në dajtyre, në mënyrën më të mirë, dhe më të përsosor, më të mundur, për një avan hakon prindit, është e për mërëndzike që ështëja, por në që ështëja në dinit, nuk raspektohet prindit, e cilë është një riu, që mësë shumë të në tokë zotit, tina, të zotit, ke obligim në da Sadi radiallahu anhu e zhjithi atë që ka qenë dashë në zhjith, atë që ka zhjithin bura të mëdoj dhe njerës të menqëm dhe vazhdoj pra i fortin dinin allahu të madhruar dhe të rinfoj dhe nga dhënjej. Sadi radiallahu anhu i cili është përngull në medin me pe i gamberin e zotit ale i hisselam, filloj, fitoj, një gradë shumë të larë, dhe një autoritet shumë të madhë, një dhe një simpatit dhe dashëri të madhë, të pejgamberi zotit dhe të të gjithë muslimant, pejgamberi Allahut Azogjel, u lutë për te, që Allahut Madhrua, kja prënë i duam, sepse sa di tha, ja Resul Allah, luta Allahun, që të më përgjigjet muë, të më bëjdo atë kabul, pejgamberi Alehi Salam i tha, Elthe matu ameka te kono mustajabe d'awe bonoshimin ton halal han ton e halal kuzhinën ton e halal bark ton mushtin haram komu to per djiz dua e lutja jote po vllazërdhemo tra musliman barkun haram han haram biya haram ve shmbafina haram duat nuk bahon kaboll kto jam prej shkaçeve dhe prej arsyeve dhe prej pasojave qe sa Neve dhe ne lutemi, se kurse muslimën, e më hërshëm, por nuk në bohen doatë kabul. Andaj, pejgamberi a.s. e porësiti dhe kshëlloj, këtë sahabi, këtë shokti ti, që ushqimin të këtë halal, në mënyrë që doatë ti në të bëhen kabul. Ky burri fa, ja Resul Allah, luta Allah në që të ma mundësaj Allahu, e ta kemë ushqimin tim halal. E pejgamberi a.s. e fa, O zëpë bën një ushqimin e ti në halalë Dhe kështë të sadi, pas kësaj dite dhe pas kësaj doaje Nga pe i gamberi zotit për këtë njeri të mavë dhe të bekuar Ishte shumë i kujdeshëm se qka për qënë gojnë e vetë Qka për hankë dhe familje e tina dhe bën të doa Dhe doate tina ishin kabul dhe u bën njeri uj më injohër Të kësa hapte pe i gamberi të lej hisselam që doaje e tina u prënante Dhe doate tina ishin kabul dhe u bën Dhe ishte Allah i madhruar Dhe në kohën e omeret radiallahu anhu Omeret e vë në kryet e ushtris Përshlirimin e përsis Gjestishtë Irakot Dhe rënimin e përandorisi përsis Bije përandorija e përsis Dhe kënjeri Në dërtën qytetin e kufes Dhe omeret radiallahu anhu E vë më këms E mirë dhe prins Të qytetit të kufes I cilin e atë kohë Ishte kryet qytet e Irakot të satë shumë dhe dënë Allahu azze o gjelë, dhe pëqytetarë të kufës e rakjant, anë kohën në Medin, të Omeri radhja Allahu anhu, për silët jo të mira të sadit, Omeri thët, e qka kini që po anë kohëni, ata i thojnë përnaz gjatë në amazin shumë, e pyytë Omeri sadin, pasi që e thirë nga kupja në raport, në Medin, dhe thëtë se po anë kohën kufasit të ti, fa jemi rëllë mu'minin, o ne fali në amazin rëndëmë Me këmëslimon nuk e zxati shumë, dyre qatët e para e zxati pak ma shumë, ndërsa dy të mëramat i shkur të i pak, ndërsa kur jam vetëm, e fali namazin që shkam qef dhe që shkam dëshirë, o mirë i tha, shko, se kështu kam nduar për ty, pra kam nduar se nuk kanë mja qëluarë nuk kanë bazë dhe arsye për të akuzuar këtë burë të madhë, shkësërish dhe vazhdo dëtyrën të ndatje në kryet të qitetit dhe të shtetit Irakjan. Mirë po këtha ju, jo, Allah, nuk shkoj në atë vend, ku atë atë gjemartë, Dhe i popull dhe e shëqëri nuk më dojnë mua O me erideshit a dhërtëtoj Edhe më shumë Sinqeritetin e me këmbësit të ti Dhe dërgoj njerëz në kufe Për të bredhor dhe shëtitur Në qëtetin e kufe së në për gjamia Për të takuar me njerëz Dhe për të pyytor për sadin Kështu që dërgoj një krup njerëzish Të cilë të më shëfen Dhe nuk të reguan si jemi nga Medina Por për të çfarë mërmendja juve, për Sadin Dersan Juniori, i fat thërë pranë po ju tregoj se Sadin nuk është njeriu i mirë, nuk gjykon drejt mes njerëz, nuk e ndan pasurinë drejt mes njerëz dhe nuk na shiqën me një sy të drejtësisë barabart të gjithë qytetarëve, por bën dallime mes qytetarve. Kur i vije Sadit kjo Akuzë, gjithë si shkja në kesë e madhe dhe e randë, ndjenë vetën shumën të fyër dhe ngriduartë nga qilë dhe lutët dhe thëtozë zëtë, nësa i për sënë i cili më ka akuzuar mua, më këtu akuza është gëni e shtarë dhe randë dhe pëm shpifë. Ja Allah, vërbëja syt ati njeriu, zjatja jetën ati njeriu, dhe sëpërvo at njeri i para se me vdekë, dhe dan Allah hoj madhrua, dhe nuk zjatë nuk shkonkohet gjatë, dhe ati ne i vërbohen të dësytë, dhe zjatë e tjeta shumë, mbi një qën vite ka jetuar, dhe të regojnë pasta i bashkostetina, se një pleqëri e kanë pytur që shpendjen vetën, ka fanë shumë keqë, o më um kanë zanë doatë, o më um kanë zanë mamë, o më um kanë zanë mamë, o më kanë zanë mamë, o më kanë Palkimi isa dhëtë rëdi Allahu anho, pra ka qenë për e tyre të cilve daja, jo është bërë kabul, jo është përgjidjor, një herë një njeri, në prezencen e tina, flet keç kunder Aliot, Talhas dhe Zëberit, kunder këtyre tre, shokve të pejgamberit Aleihis Selamë, Të cilë tashmë kanë vdekur Dhe kanë shkuar të në rahmetin Allahu tazë zëvë gjël Në prani të mëslimonve Flet një qytetar keq nda i tyrë Këjë fëtë o filan Mjaftë më Mësë mi përgoja ta blëzër Ata kanë vdekur E ka pas punë e tyre Mësë fol keq për shok të pejgamberit A i vazhdo në dhe mëtej me fol Këfët lute mësë fol keq për ta Mësë i përgojë njerëzit A i vazhdo në dhe më tej, i teten kaq i fol dy recate pastaj thotë zot ndëshko këtë njerëj dhe bën një argument dhe shajn për musliman ve largohet sad edhe ai largohet nga ai mëxllës dhe ishte kala blak i madh i njerëzve dhe të regojnë se Allah huj madhrua e ka dërguar një deve e cila ka bredhër dhe ka shetitër dhe është futur në mes njerëzve si kurse përdon me lypë një njeri dhe rësa ta ka jatë përsan dhe hypi me shkelma përmi dhe rësa e mbyti dhe ju po kabull me njëherë doa ja sadit radiallahu anhu këshak i pejgamberit a lejhi salam ka jetuar bukur gjatë fab dekor dekor rathvit 85 hijri dhe kur i vije vdekja biri vet pokan baba chat kryt n brahen te birit dhe birit po i pikin lat n fytyren e babait po that oh bir pse pokan pse po i derk lat tha baba pokaj sepse po shef qe to ka thrua fundi tha mos kaj oh bir Se babajët ka punu e për ditën a heretit Babajët ka punu e për këtë ditë Tanë jetën ka punuar E ka shëqruar fejgamberin a lejhis salatu e salam Ka marrë pjesë në të gjitha luftat në fejgamberin a lejhis salam Ka qenë pre atyre të cilet kanë luftuar Më tër mundin e tyre dhe aftësit e tyre Për ta nëgjitur lartë Pjallën la ilahe illallah Muhammedur Rasullullah, fa orë birë, masjel atë gjybe, të cilen e kam pasurë mëte, gjyben me të cilen për herë të parë, në luftën e bedrit, i kam takuar mushrikët, kam luftuar kunder që farëve mushrikë me kasë, e kam pasurë veshë atë gjyben galeshi, masjel atë e këto aferë, sepse dua të më pështëllni me të qëfin, të më pështëllni me atë gjybe, se dua tata ka i zotin gjellësha në hu me të dëshmi që kam veshur për hirë dhe në rrugë të Allahut të madhruar të barëke o tala. Ta Vlëzër dhe motra muslimon, shambujt e tjilë janë të shumët, të, të cilët nga të regojnë qartë dhe nga japën një peshojt të më tështë, Shumë të qartë dhe të shkelqyshme, se qfar rrugët dohet të ndije kër njeriu, në këtë ras kërë vije në këndër shtim, dëshira dhe vullneti i prindit, me dëshira në dhe vullnetin e Allahot të madhrua. Ne shumë herë dëgjojmë, kër birja po bia, djale apo vajza, të dua të fali namaz, por baba nuk mylen, dua mos të shkoj në eskuzionë, Sa tje bëhën në harame, nuk dua që këjnë në mbramjet maturës, sepsa tje lyftohet dini Allahut të madhruar. A tje shkelet morali, por baba dhe nana thë të shka, dhe kështu më radhë, dhe bije në hutij, apo në lyhatje, sa ata dëgjë i prindrin e ta hidhrej Allahun, apo ta dëgjë i Allahun, edhe që ofë prindi e hidhruar. Natërëshkë të që e thamë me lartë, mëndaj së është një dëshmje qartë, edhe me shambullë konkretë, edhe ma jetin kërë anorë, të cituarë me lartë, nga surja lukmanë, se e kemi për obligimë, dhe urdhër të prirë nga i madhi Allah, që sahar të vijë në kundë ndërështimë, urdhërja po kërkesa, e prindit apo kujdo qoftë, me kërkesen Allahut të zëgjën, gjithë sësi, se kërkesa Allahut që i të të paraë. Allahu na drejtoft dhe na odhëzoft Allahu na bëft nga ata të cilët i dëgjojnë Dhe i respektojnë Dhe i dojnë prindrit e tyre Në veçantini punët e dënjas Por edhe punët e dinit Për deri sa to janë në përpothshmeri me islamit Allahu na i drejtoft për ndëtan Na i drejtoft dhe vlëzrë dhe mutrat tanë Në veçantini rinin tonë Allahu odhëzoft këtë rini Allahu odhëzoft këtë rini Allahu dhe zovë këtë rini, bëni doa të ndëruar, vlëzër dhe motra musliman, ndoshta ju bëjë pranohet doaja, ndoshta ju bëhet kabul, Allahu me drejtu këtë rini, dhe rinine musliman vë në përgjithësi, sepse një pjesë e madhe tyre, etësin mbitokë, por nuk e dinin ditë të tënd tok po ecin, nuk e dinin se kanë ekonomik kry, dhe nuk e dinin se ajrin e kujt e thithin, dhe nuk e dinin se kujt po i dalin me këto mëkat edhe këto haram, dhe nuk e dinin se dënimi i Allahut më dhrua, është e mundshme marrë çdo minutë dhe çdo sekondë, dhe nuk e dinin se në këtë gjendje, më nzan vdekja punën e kanë, fundin e kanë në katastrofë قيت كنتو نكدين ا لثني الله ان ماضروار ميغذوار الله ميدريتوار الله مس ميا مار الله شفيرتات نكي جاندي اللهم امين اللهم امين اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته